Frase de Santa Dulce dos pobres, o anjo bom. No coração de cada homem, por mais violento que ele seja, há sempre uma semente de amor prestes a brotar. Nossa missão é evangelizar. Agora vamos rezar com a segunda leitura do Domingo do Senhor. Leitura da carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16, Palavra do Senhor. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos, com efeito. Vemos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemos-nos então com toda a confiança do trono da graça para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Palavra do Senhor, graças a Deus, a sua inteira disposição para ouvir e compartilhar através do portal repórtercatólico.com.br. Nossa missão é evangelizar!